Олег Павлович, вважаєте безпідставна підозрена образа? Я розпитую всіх працівників видавництва. І ніхто ще не сприйняв мої запитання як особистого образу. Кожен має свій гонор, відповів примирливо ситник. Отже, не підводились? Ні. Ви курите? Хочете сигарету? Не палю. «А сірники маєте?» «Запальничку». Ситник витягнув і клацнув. Прозорий вогник зблиснув довгим язиком. «Американська! Ронсон!» Хаблек узяв запальничку, клацнув також, запитав. «Коли згасло світло? Чому не запалили?» Ситник знову заклав руки між коліна, похитався на стійці і відповів невпевнено. «Дивно якості. Я не знаю, чому. Спочатку гадав, світло одразу спалахне. Потім, поки витягнув запальничку, Данько сидів поруч вас. «Здається. А він устиг. Вістати коробочку, не сірника за головку, чиркнути. й що?» Ви могли впоратися із запальничкою швидше. Припустимо. Можливо, тоді скіфська чаша не зникла б. Хіба кілька секунд мають значення? Виходить, мають. Людина підводиться, викидає чашу з кімнати і знову займає своє місце. Скільки секунд на це потрібно? Ситник зиркнув з і одразу опустив очі. Ви вже підрахували? Запитав нараз неприязно. Приблизно. І скільки ж? Секунд? Десять, дванадцять? Або менше? Дужниці якісь мовив ситник. Вигадки і нісенітниця. Не такі вже і вигадки, Олег Павлович. Особливо, коли чешу кидає тренова на рука. Ситник... Важко подивився на хаблака. Нараз підвівся і похитав вказівним пальцем правицю. Ось у чому справа, мовив глухо. Коти на мене бочко, шерлоки хом, сирідні. Тільки нічого у вас не вийде, нічого, і ніколи. Хаблак також підвівся, стояв навпроти сипника і тільки стіл роз'єднував їх. Возяв зі столу пачку сигарет, покладену ситником, кинув у куток кімнати так, як учора той кидав даньку. Пачка опустилась на стілець, описавши велику дугу. «Ось так, Олег Павлович», – засміявся Хаблак, – «правда, спритно, і, назираючись, вийшов з кімнати». Зозуля доїхав трамваєм до бульвару Гагаріна, пройшовши пішки кілька кварталів, і нарешті побачив будинок, де мешкав Кріт. П'ятиповерховий, не дуже зручний, з низькими стелями, але обсаджений фруктовими і декоративними деревами. Аж до п'ятого поверху цегляною стіною завився справжній виноград. Чорні до грона звисали з ліз. Зосуля подумав, як гарно жити тим, чий балкон на третьому поверсі. Сиди, грійся на сонці, їж солодкі ягоди. Можливо, це балкон самого Єфима Сидоровича, адже мешкає саме в цьому під'їзді. Швидко підрахував, і восьма квартира на другому поверсі і з боку під'їзду. Все одно гарно. Над вікнами квартири схилилися яблуни віти, і до великих жовтуватих плодів можна вільно дотягнутися. На лавці біля під'їзду сиділа бабця у старомодному чорному оксамитовому жакеті. Вона вже звернула увагу на Зозулю, зіркала цікаво, і лейтенант підсів до неї. «Гарна погода», – сказав, щоб почати розмову. Певно цей далекоглядний дипломатичний хід був зайвий. Бабця давно вже скучила за товаристом, бо повернулася до Зозулі і ствердила категорично. «Оце скільки живу, не пам'ятає такої осені, мілай!» Вона сказала, «Мілай, так? Як кажуть, мабуть, десь на Вологодщині». Але Зозуля подумав, що там Либонь не носить таких Оксамитових жакетів Зрештою це його не обходило Бабця була говірка І лейтенант подумав, що легко Витягне з неї потрібну інформацію А вона вела далі